Boy, Vi förstör allt! Hej, Nikolaj! Ja. Är det är vilket move som jag tycker är absolut bäst i hela Star Wars-konceptet. No, det är Force choke. Att om jag med min, min hjärna Ska kunna kväva. Ja. George Lucas. Liksom Lucasfilm. Walt Disney Studios. Alla som har haft någonting att göra med den här satans, satans franchisen Oj, herregud. Det skulle vara skönt. Ja, jag är så att i byxorna bara jag tänker på det. <laughs> alla har vi våra, våra små egenheter. Måste mm. man väl med Ja, No, Okej, okay, liksom, det, det kom in um, lite feedback här uh, nu i veckan. Och, att, ja, mm, att det var som så här, att, att ibland är det ju svårt att veta vad ni menar. Att ibland så vet Jaha. man inte att är det som på riktigt? Är det som är, låtsas ni någonting? No, men, låt mig nu vara helt ordagran. Liksom, låt mig sätta så mm. klart att om du är en människa om du gillar Star Wars så har de förmodligen tappat dig för mycket när du var babis. Att liksom, what the fucking fuck? Vad är det för jävla mouth-breathers som tycker om de här? Jag, jag, jag kan ge, sätta en viss parentes kring mm -hmm. de gamla klassiska Star Wars-filmerna. De är lite som Indiana Jones, liksom de funkar. De är klassiker, yeah. right? Men de här nya mm. filmerna, alltså what the fuck! Att hur i att satans svartaste och mest stinkande anus, liksom, finns det en chans i helvete? Att den här senaste filmen nu ska dra in strax över en miljard dollar. Mm. Ja, alltså, rörr, liksom, det är bortom förnuft. Det är liksom, jag, jag, jag kan inte. I can't even. Mm. Oh, alltså den är ju benade. så dålig. Den är så dålig. Jag blir liksom sjuk av tankarna. Jag måste sitta och diskutera <laughs> den här nu, Vitto. Nästan säkert en timme framåt. Alltså, jag känner som galla i halsen. Liksom <laughs> uh. Mm. Att, ja, mm. fuck me. Så, så för, för de möjliga lyssnare som då tycker att det här intro var lite otydligt. Så vi ska ju diskutera kring Star Wars The Last Jedi. Ja, tänkte. det. Ifall det är part mm. av titeln som du klickar på, i satans fitta. Och skriv till fucking triggerwarning at gmail.com. Och fråga mig, att alltså, vad menar ni? Vad, vad tycker ni? Det är så smart när att lyssna ut ibland vad ni säger! Ja, men och mm. sluta då dricka liksom ur flaskor som är märkta med dödsskallar. Liksom, lyssna till våra ord! Mm. Att, ja, mm. Och, men. och, och vill, vill ni få möjligen lite positivare feedback så kan ni skriva på Twitter mm. att varning 1. Ja, annars kommer det till Darth Anna. Så att han mm. kan nu lightsabra dig, hon vitt. <laughs> ja, det har hon gjort några gånger redan Ja. Oh, herregud. Uh, no, mm. Ja, herregud. Ja, men ja, vi finns ju på Facebook. Ja, vi finns Standby. ju på Facebook. Uh, ja. Som George Lucas approved, mm. satan. Ja. Jag vet, jag vet, liksom, det här kan vara det första avsnittet som bara "You know what? Done. I'm out." <laughs> ja, men, ja, men det känns som att vi, sit, nu, alltså nu ska vi sitta yeah. och försöka intellektuellt disekera en klumpa shit. Och jag, menar, jag vet, att jag okay. kan öppna i handen och jämn. Man måste ju kanske fundera på kanske man måste väl nej. Liksom, det är en klumpa shit. Just put it down. Rör inte den till att börja med. Du kan med dina ögon konstatera att ja, det är en Inte Ska man ju som ta upp den eller mm -hmm. som, helst ska man ju som inte ens tänka på den. Bara gå runt den och fortsätta ja. med ditt liv. Nej. Mm. För att nu, eftersom det tydligen finns folk som lyssnar på det här. Så är det som kommer, ni ska, när ska ni review Witton Star Wars The Last Jedi? Men mm. jag hoppas nu att det här kommer att smaka. Jag bara som förlora förmågan att tala i sammanhängande meningar. Ja, då, då kanske du blir extra glad åt att höra att jag tyckte det var en helt okej film. Oj nej, för fosönder, shit. Ja, ja, jag tänkte att det här, var, det här var stunden att släppa bomben. Ja, men fine. Men, men berätta nu då lite om den här filmen som är så jävla bra så ska jag försöka köra upp speaking i näsan så jag hamnar på samma intellektuella nivå. Jaha. Uh -huh. mm. Det här är ju då episode åtta. Yay. Ja. ja. Tänka sig. Um, och då är det ju i princip som en, en, en fortsättning från från den förra filmen, i sjunde herregud kan man tänka sig där vi ser uh, det här, uh, vad ska vi säga, The Resistance som uh, håller på och försöker desperat fly undan uh, då, The First Order som då oh, ja. är den här nya trilogins stand-in för uh, The, Empire. The Empire ja mm. och det det de, de visar sig då att det det är något, en något prekär situation för att de, de börjar ha slut på både, både bränsle och bemanning för att kunna strida emot det här uh, oändligt mycket mer vältränade uh, väl och uh, väl vältränade där fienderna. Mm. Så, och där... Med det här så börjar då en, en film om en massa desperata försök att göra en film uppnå någonting. Uh. Ja. Ja yeah, no, men I guess om du kastar direkt mycket pengar på någonting så får du till sist en film. Men, ja, men det är ju lite mm. det här Pirates of the Caribbean grejen att om du skapar tillräckligt yeah. mycket hype för någonting. Jag menar hela december yeah. så lyste ju min Facebook feed som en julgran. För att varierande ja. avskum Det stycken styckten Strrrrvurs! Oh my god Ja att, mm. Mm. Ja vad ja, främst out. där framme Vad du själv Ja, alltså can't wait Så den tio gånger första dagen <laughs> Ja, ja. ja jag, Och du förstår ju att ditt hat mm. äh, Nu så kommer jag ju egentligen Från det att du är en så, en så Stor fan av den där ursprungliga trilogin att du, ja. du är bara så kärrad av vad de har ha gjort med karaktären Luke Skywalker i den här filmen. Jo, men det, kom ju, det kommer ju komma in samma kommentarer igen och något av de där mm -hmm. jävla ställena vi nämnde, bara för en liten stund sedan om du kan minnas om ja. bak i tiden. Att som när vi gjorde den här Pirates of the Whatever och ja. uh, mm -hmm. Så var det ju som att nö, ni tycker säkert inte om den bara för att ni egentligen tycker om den som att what <laughs> mm. <laughs> jag <Ojav> <internet> uh. glömde hur innan avslutar den där. vad menar <går> uh, ja. mm. du det, det är ju lite sådana precious egentligen ja, om man men det är ju som sådär lagställning man, så. man, man ögar bara den man tycker om man mm. nej ibland måste man slå på käften för de är fitta <laughs> liksom what the fuck liksom, man får liksom inte inte tycka om någonting Mm. Och som hela tiden går inte no, hjärna no. det är ju en sådär jättebra film fyra kärnor av fem what <laughs> Ja, ja den, den lämnar något den, den lämnar det var någonting som inte riktigt inte riktigt satt rätt ja, som är 9 av ingenting var ju bra i den här filmen, allting var ju som bara onödigt och dumt och säpe och onödigt och dumt och säpe <laughs> Så jag kan upprepa mig själv också, kanske jag borde skicka in mm. mejl till programmet jag har. Jag hatar saker, jag är sur hela tiden, jag använder könsura, fuck. Mm. Mm. Okay. Ja, when no, I'm right, I'm right. Okej, men fine, alltså, för igen är det som en sån här film att jag, alltså, jag förstår på en riktig basnivå liksom, vad för ja. saker händer som de händer. Men det känns som mm -hmm. att om de skulle ha haft en vuxen igen och skriva plotten så kanske det skulle make med mess sens. För det finns många sådana här grejer som att jag har ingen jävla aning. Kanske någon kan förklara för mig att hur vitt och mm -hmm. stor är det resistance? I något käder ja. så nämner de liksom siffrorna där. Liksom, nu, oj, nu har vi bara 400 gubbar kvar. Men, det är som, ja. men problemet är att alltid när det är någon så är det igen som samma liksom, rum fyllt av 20-30 människor. Right? Mm. -hmm. Och ja. whatever CGI de kan kasta in. Så det är yes. som väldigt svårt att säga. att är vi, är, vi som, är det 20 kvar i slut? Är det 200? Mm. Hur många var på de där käpparna som explodär nu? Att, yes. väl, nu? Samma sak. Hur stor är den New Order? Har de miljoner typer där? Ja, liksom, mm. Är det som några hundra där? Oh, att, mm. liksom, ja. liksom, Snoke, ja. att liksom... Som Snoke. Att liksom... Är han bara som så hemsk i sin huvud att alla bara som att, ja, men vi får väl på det här källmordsuppdragen om och om igen, eller mm. finns det som någon drivs med ideologi? Är de alla klonar? Liksom att, du, att, mm. I don't know what the fuck's mm. going on. Men det kanske är men ja. ingen heller. Inte förklara de sådana saker i originalserien heller. Men man hade ju som ändå kanske ja. tycker en liten du, jag, jag visste i alla fall där att, hej, nu är det faktiskt en risk att det här är som är inte så bra nåt den här lilla grejen om att anfalla de här. Men mm -hmm. jag antar att de vi kan väl enas om att The Resistance är mindre än The First Order, right? Ja, det, det, det tror jag. Mm. ja Men sen är det liksom att det här att det finns så många onödiga karaktärer. Som mm. till exempel nu då karaktären Finn, som tydligen jag ska applådera för att det är så fucking kreativt att en stormtrooper sa nej! Och, mm. Men, så, okay, men, men alltså, allting som Finn gör i den här filmen, så är resultatet av någon annan som named character bara kommer på att: men uh, pff, hur skulle det vara om vi bara kastar den här jojion in i solen? Och så reagerar Finn på det, och så, så händer någonting. Jag mm. alltså, finner egentligen så mycket. Det enda han var nära att göra var att han ja. tänkte nästan offra sig själv där i slutet för att de inte skulle spränga den ja. till det där hålla uh, grejen de hade. Ja. Och jag, yes. det var en av de här frågorna gångerna så att fuck yeah, liksom 50% för att oj shit, kommer han äntligen att göra någonting nu. Och mm -hmm. delvis för att, no kanske man blir avmän av de här rufflecancern nu då. Nej, då kommer världens bästa side-charakter karaktär och räddar honom. Mm. Ja. Den, fa den famösa Rose Tico. <laughs> ja, hon var så bra. Thank you Kelly mm -hmm. Marie Tran att mm. vilka bra karaktär så, så ja, det var bra ja. att hon finns så. Yay. Och att, och, ja. men hon måste, måste ju understryka hur onda det de, de var på den här äh, fina fina planeten. Ja. ja, de var, de var, de var ju. och liksom det var, ju en, ja. det var ju en sekvens som bara fanns för att det någonting typ George Lukas lag och som gurglar sperma i hörnet på någon lada och liksom sa, vill ha in mer djur med tänder och liksom shit och sen så men, sa han egentligen... att hey, skulle det inte vara roligt om vi gjorde yeah. Monte Carlo med Aliens yeah. ja, och så ja, ah, jo det kan egentligen... vi men varför det jo, därför att där finns, finns Hansol, och jag menar den codebreaker en scoundrel som vi har dit men ni hittar mm. inte ens någon... Nej, ni hittar en random dude i ett fängelse. Är det han egentligen? Är det någon annan? Visst vet han exakt mm. vad det här är. Alltså, du, det är bara som... Ja. De, de som saboterar konstant sin egen dumma historia genom öden den ännu dummare. Mm. De är som såhär Och jag bara, jag bara vill säga nonsensical och för mm. att du minns kanske för typ en minut sen igen när jag talar om liksom då, Finn och liksom... Ja. Uh, Roastico. Um, ja. Så... Hej Nikolaj, uh, du, mm -hmm. du minns när han skulle flyga in i de där, alla de här liksom walk, imperial walkers och alla de här andra grejerna som marscherar fram I, där och ska göra ja. alla, right? Ja. Mm. så han flyger dit och ska spränga dem och sen så jo. kommer hon och sen störtar de tillsammans ligga där vi kände att urat ingen som skötte gällde om att de bara som så här randomgöra mm. och att okay, guys, vi har en moment här så mm. i sin shootout och så vi vandrar yeah. väldigt sakta itt tillbaka Båda som typ knocked mm. out och shit. ja sådana saker som att men så inte kan du ju på att på att på the first order inte att det inte skulle ha ett hjärta nej all orans så att ah they're having a moment I men we kill them later yeah. Right? Yeah. Yeah. Yeah. Mm. Och sen, och sen väger jag nog att liksom, som alla liksom Star Wars-nördar som redan har skrivit liksom 15 brävan och liksom sagt, you don't understand art. Mm. Men, men men, liksom, det är sådana här saker som liksom, det är inte bara det där de make sense, they make all the sense. Att jag, jag kan som mm. inte liksom on the edge of my seat och var som att herregud, kommer de må klara sig? För det här yeah. är en sån det rör ju som ingen någonsin. Att liksom, kommer att säga en Han Solo då, ja men, Vitto liksom, tog inte ens en halvfilm så hade ni en ny Hans Solo. Så so, mm. det är ju som, jag men till exempel karaktären Paul Dameron. Ja. Yeah. What the fuck gör han i den här filmen? Why, why is he there? Vad är hans funktion? Ska han vara någon mm. sån här counterpoint till Nej. Är han där för att bygga tension mellan den ledande organet inom The Resistance? Nej. Ska han mm. agera som nä. någon sorts katarsis för vad det betyder vad Resistance versus vad imperiet gör? Ja, Nej, för vi ser aldrig någon personifiering. Bortom liksom Kylo mm. Ren och Snoke som jag antar bara liksom är yeah. evil för att han har en cape och liksom ser ut som en Sith. Det är som. Det är som att, det, är som att bara, det här är problemet med alla fucking Star Wars-grejer. Det är bara en massa shit. Det är bara en massa karaktärer med konstiga namn som är där. Det är som ett stämningsliv som man spårar ur. Det är bara en massa karaktärer med mm. konstiga namn som sitter och gör saker. Då ska man som sitter på något och att oj vitt, jag är så engar i det här. Här jag. Hoppas att det går. Uh, jag har rullat det bra. <laughs> Some, yeah. oh no, oh där är C-3PO, oh jag minns C-3PO yay, look guys I'm a mm. nerd, wow jag håller med om att här fanns <sighs> det är ju en sak som är så typisk för Star Wars att det finns en massa så vad skulle jag säga dekorationer hela tiden det finns alltid något blinkande ljus det finns alltid något så här små humorkaraktärer karaktärer Så alltså comic relief som placeras in, alltså du har BB-8 och den här den här fantastiska scenen där, där någon tror att han är en han är någon sån här spelmaskin där på, på den här Cantobite, som den då mm. hette, den här casinoplaneten. Men, men för men, var men, Mark Hamill som försökt spela på honom i den scenen. Mm, nej. Ja, alltså. Jag jag. Så, så, så spelar en karaktär där. En cgi karaktärsförsök som tror ja. att han var en så här spelmaskin. Mm. Yes. Så det var Mark markmål. Mm. Mm. Okay. Känner du dig mer som en i filmen redan för att du är sådana här dumma detaljer. Ja, lite nog, det känns ja. ju som att jag ändrar mig vid den mestaste filmen någonsin, herregud vad bra film ja. Ja. Men, men det som jag tycker it? att <laughs> ja, ja ser du you're on the turn ja <laughs> så att säga. men vad jag tycker att den där Canto sen. vad jag skulle se att den budskap kanske försökte vara där så är, är väl i princip att uh, något som den ursprungliga trilogin inte åp så då, att, nej, rädd av Ja. ja, ja. Vem drar vem drar, um, ja. Mm. vem drar nytta av det där kriget? För det var ju i princip som liksom att det, det, det här First orders omkring och i princip utplanar. Vad de än kommer till. Ja, men vem, vem är The First uh, vem, orders fiender? No, eller det här så är det ju något potentiellt alla som kan stå emot dem på något sätt. Alla som visar, visar mm. att de tänker sig att gå med i resistens. Resistance. ja men, men problemet är ju ändå att vi vet ju inte hur fucking stora eller liten The First Order är. För man får no. ju lätt intryck av att ja, det här är ju typ en samling av typ, några stora rymdköp och några små rymdköp som far runt av fittor. Ja. Och ja, jag vet, liksom, skriv in mig och sexistiska. Men menar, fittar rätt så bra ord för att beskriva det. För, liksom, mm. för, jag menar, jag vet inte. Och, liksom, finns det i längre, finns det någon sån här stad eller hubb där det sitter typ en massa sitt lord? Och att, liksom, om någon tänker kanske att nu vill vi inte få med i ett satans grej längre. Mm. Så säger de bara, liksom, men force joke, shut up. Och, och så, ja, oh, just det. Och så väder, så är de så här, ja, ja, men, first order, right? Men, eftersom, ja. om, de, om, men om de bara nu, som man får en väldigt klar bild av, och de bara får runt och liksom tänker utbana den otroligt lilla resistance, mm. så då känns det som att, när no, man skulle inte alla andra kunna vara, äh, okej, okay, vi har talat nu, alla andra kulturer som finns här i rymden, och vi tänkte som att, ja, no, om ni ska som fuck off, Typ. Mm. <laughs> För jag menar om de har svårt att deal Med liksom typ 500 Random resistance fighters Det känns ju som det kanske yeah. finns lite mer Personer Det, är faktor, det måste finns Jävla mer personer uh, i Liksom Bara på kant och byte Så att som, yeah. med, med, med, jag, för, jag förstår att de är super-evil, you guys, men det är ju inte mm. automatiskt att de är super-evil och därför så bestämmer de överallt och alla är jätterädda för dem för de är super-evil. Man mm. måste gå lite, nu måste gräva lite djupare. Man måste jag med någonting yeah. mer. Mm. Och, yeah. ja, och jag vet att någon kommer att skicka in en lång essä och liksom berätta exakt hur det ligger till. Och, mm. liksom, och dubbelt rad avstånd och så använder man liksom Harvard-referenssystem, tack men, men, jag, men ni, jag, det känns som att jag ska inte måste gå på något fanforum någonstans och läsa rad upp på rad nära någon spekulation för att förstå en film som borde vara som så self-contained att om mm. jag inte förstår hälften av filmen eller vad som händer eller folks motiveringar överhuvudtaget så då är det en dålig film och Jag vet att ni gillar Star Wars. Jag vet att ni har varandra actionfigurer. Jag vet att det är den största leksaksmarknaden som finns för liksom man children runt hela världen. Mm. Jag vet för jag är en man child yeah. Men för fuck sake! Då får man ju kritisera om någonting inte är bra. Och att, och man man börjar som... ju, bör ju kritisera också ifall man tycker att någonting är bra så bör man ju kritisera det. Ja, men jag är den första som säger liksom, när någonting är bra. Att, och det är just det, liksom, till och med när jag tycker att någonting är bra så har jag ofta mm. negativa saker att säga om det. Det kallas att vara liksom, att kritiskt utvärdera. Liksom, ja. Det är en process. Det är liksom någonting man gör mm. när man har en hjärna och kan tänka. Man Behöver bara öppna sin mun och säga haaa! Och allt som inte ryms in mm. så liksom, ska man få ner i armbågen. Att, liksom, man får gilla fler än en sak. Och jag förstår att det finns yeah. folk som fastnar vid Star Wars för en eller annan anledning. Då kan ni inte. Disney kastade på er så hårt att om ingenting fastnar så... Jag vet inte. Men... Please. Mm. Liksom, det som jag önskar att någon någon gång skulle säga varför är det så raktits awesome. För jag förstår aldrig det. Att, yeah. men, men som sagt, du, du inledde ju med att säga men du tyckte det var bra. Så att... ja jag, jag, men, jag, jag, jag kan andas en, en sekund och så kan du förklara med okay. varför den här filmen var liksom konst och jättebra etc. Ja, nu ska jag ju inte vilja gå så långt att jag skulle säga att den var konst, att den var liksom best movie av 2017 och så vidare. Ja, den men, var ju särskilt konstig. Men, men, men vad jag... Kanske Man du jag, tyckte oops, att det en finne som spelar. Ska inte andas här emellan nu? Nej, som, kan, att... du, kan, du sitta, kan du sitta och suga luft här nu medan jag håller på? Nej, jag tänkte bara ja, säga. Att så det, som... det, det, det, det är så, du har en uh, cake socket som bara är, it just won't close. Ja, no, men nu vet du hur jag känner när jag inte konsumerar fucking Star Wars. Jag bara kommer ja. med de shit och det tar aldrig slut. Jag bara vill säga att kanske du ja. tyckte om den därför att det var en finländare med i filmen. No, No nej no, jo, det är ju det är ju nästan svårt mainittu minittu torilla ja, tavataan. Men jag tror att det så inte. Så nu tänker jag säga att det var finne som spelar Chewbacca. Mm. Chewbacca spelades av en finne. Mm. Ja. Okay. Nu kan jag vara tyst. Fine. Here we go. Alltså, okej. Vad jag tyckte att den här filmen gjorde gjorde bra så so, är eh, den här tanken på att egentligen alla hade någon form av, det är nog fel att säga liksom, dyrkan, goda dyrkan men alltså dyrkan av liksom, en person. Alla hade liksom, mycket högre bild av individerna liksom, i den här filmen. Uh, ja. Alltså nu talar jag om karaktärer i filmen, liksom hur deras relationer till andra karaktärer. Ja, det, det fanns flera det. gånger ja. det här att no, ta till exempel ta Ray som förväntar sig att Luke Skywalker skulle vara den stora räddaren. Mm. Den, den förra filmen slutar i princip med den, där, med den där scenen att hon kommer dit och hon sträcker fram det här Ja. Och det slutar ju i princip med det där att det antyder att, ah, att äntligen, att nu kommer han att komma tillbaka. Och, ja. och, sen, och sen även om jag nu tyckte att den där scenen i sig var ingen speciellt, så han tar det där och kastar det över axeln och sådär så att försvinner härifrån. Att, att, det var, jag tyckte flera gånger som den där filmen spelade på det där att, så att säga den bild som människor eller karaktärer där hade av andra. Så, så de fick en sån här i princip för att de märkte att shit, att det här stämde ju inte. Alltså, jag tänker på, Jag tänker på eller jag frågar bara. Nej men alltså jag, försö jag försöker försöka efter någon annan grej än när jag kommer på var mm. Rose Stickos uppfattning om äh, om Finn. ja och du har äh, även om det blir ju också ändringar liksom fram och tillbaka men du har Poe Damerons äh, inställning till äh, den här äh, vad heter det hold då alltså Admiral mm. Ja. där han i princip först när han ser henne så det, really, att det där är hon eller att det där är Admiral att jag hade väntat mig något annat att, att, att det var flera gånger tycker jag en sån här att du har en, du har en förutbestämd bild ja. att du, du, har, du har skapat en bild själv och, och sen verkligheten motsvarar inte det här att det fanns flera jag tycker också ta Ray Rey och Kylo Ren mm. i hur de såg på varandra. Även om där, jag sätter som en parentes här, att uh, i nytt lite, alltså Helsingin Sanomats då, bilaga, mm. så, så var det en recensent som funderar över den romantiska kopplingen mellan Ray och Kylo Ren. Vad oh, för romantisk oh, koppling? Ja, ja alltså jag... Ja, jag satt som liksom och funderat med vad fan. Det, här, det, det har ju ingenting med det att göra. Alltså det, visst, där finns ju kanske en tro att de har hittat någon, vad heter det, a kindred spirit mm. i varandra. Ja, precis. För bägge tror att de kan få den andra att komma över till deras sida. Det är, de är liksom att verka på ett sätt liksom desperata för det där att de, de behöver, så att säga, någon nån liksom en gelik ja. där. Det de, de, de behövs liksom någon, någon så här som så Rey är väl ute efter liksom, först en figur i Skywalker och, och sedan då en möjlig liksom där någonting, liksom i Kylo Ren. Men är hon där? För hon verkar ju mer driven av höga ideal. Att liksom att, jag menar, mm. Rey fungerar inte som protagonist, därför att hon har en sån här liksom Bella Swan-grej över sig. Att hon är som sa, för det första är hon ju som på gränsen till andra gyn. För det andra så är hon ju princip kärlös. Att hon har ju som ingen person eller någonting. Hon bara, hon bara mussepiggar ju en massa. Att hon gör det hon gör för det är rätt att göra som hon gör. Och sen så rusar hon först i lärdet mot nästa plotpoint. Att inte ha, ja. nej men, okej. Okay. Om jag frågar så här, vad har rej, mm. vad har karaktären rej för uh, mm. nackdelar? Liksom, vad är någonting, vad är liksom hennes karaktärsfäl? Mm. Ja. Ja, uh, hmm. no, alltså det, det är ju just det där. Det enda jag kan komma och tänka på är så att hon är en idealist men är hon... en värld som inte kräver idealister. Ja. Nej men, men är hon där? För hela, hela mm. första filmen så i princip kan som göras med att Ray far någonstans och gör någonting. Mm. Mm. Ja. Mm. Att, ja. Det är helt klart varför hon gör det. Det märker inte alltid så mycket ja. sens. Och mm. liksom, hon verkar ha någon slags empati för karaktären Finn. Men, ja. men liksom... Mm. Men annars är hon ju en pragmatist. Att hon, hon far ju liksom och, och fightar här för att hon ska far och fighta där. Hon far och söker efter Luke ja. för att det är fucking Luke Skywalker. Liksom mm -hmm. det typ, förutom Darth Vader så är ju liksom he's the one. Liksom, det är ju han ja. som alla känner till. Ja, uh, Men sen när hon kommer dit och märker att det här är ju en ganska stor ball Så där är hon såg, ja. ja, då, fuck you så in, mm. in, en småpano, att en känslism hon på något vis söker att far men inte för hon är ju direkt därifrån, hon är ju där liksom för att hon, hon försöker ju ändå ändra. Jo, ja. jo, jo men sen... hon, hon vill ju ändå bygga upp den där idealiserade bilden som oh, säkert har präntats i henne från alla som har samma liksom den förra filmen då, så länge hon har känt till Luke Skywalker så har det säkert talat jo, som men, att det är en sådan goda figur Men den kan hon ju förutse framtiden, kan hon ju veta ja. hur han är hon får ju dit att vänta sig ja. en sak okej, okay, hon har inte så ja. där, han vill ha någonting annat, shit, ja. och så hon där försöker ja. få det att funka, och så får hon ner ett, ett hål i jorden som ingen riktigt fattar vad mm. the point var, utan att det är evil på något vis, ja. och den är en jätte ja. och sen inser hon någonting Nej. och sen är han, så fuck ja. du nu far jag, hejdå ja, mm. ja. Mm. Och sen tycker Luke någon, att hej, det finns någon beskrivning av det där men, mm, ja. Ja. Och sen tycker Luke att hej mitt arkiv jag vill inte vill införa, för vill inte för bränna böcker mm. vänt jag då bränner böckerna, men okej okay, väl far väl då. Mm. Kanske. Nej jag får inte egentligen mm. ett hologram. Och, Åh nu där, ja. Mm. Cool. Vad bra att du var med i filmen. yay Luke Skywalker. Ja. Alltså, ja men vitt ska inte mm. vara det vara exakt samma sak som ska hända om Luke Skywalker inte ska vara det där. Lär hon sig att fäkta bättre? Lär hon sig att control the force? Alltså, what, what mm. was the point? Att det var bara som att nu ska Ray vara bort ur filmen för då kan någon annan karaktär typ finna eller någon fråga, hey, var det Ray? Vem vet Ray? Ray skulle borde vara här? Och så här, och plötsligt så är Ray mm. där. Yay! Mm. <sighs> det är som, I något skäde så fight Ray med lightsaber, fightsaber. Det är ju jättehäftigt ja. antar ja och sen är typ den yeah. liksom, den mest uppenbara oh my god, you're gonna get stabbed so hard, att typ Andy circus står och mal på mal på, mal på, hur bra han är hur mycket han har vunnit, hur ingen någonsin kan överlysa yeah. så so, mm. fightar de lite till yeah. och sen i slutet lyfter de en massa stenar mycket mer stenar än alla andra kan lyfta i lag, hurra kanske, mm. nu har vi allt vi behöver och bygga en resistance, tack, late Carrie Fisher, så so, mm. uh -uh, att som karaktärernas ark så dåliga att det finns, du kan inte säga någon fucking plotpoint i den här historien som jag kan göra bättre med en mening, säg vilken fucking plot som helst den här filmen som jag kan göra det bättre med en mening, jag liksom satsar pengar på det <laughs> Ja, menar du att jag ska liksom klämma till med någon Ja, yeah, sure Why not? ja men äh, det att äh, då de ska vi ta den här ta den här, liksom Snoke då liksom ja. Snokes död mm -hmm. ja vad är det för hur, med hur, den? Ja, de är alltså i, i princip är det, är det nu inte där liksom att ingen av dem kan förutse framtiden för att de ser bara liksom, sin egen version av den Jo, men jag förstår liksom vad, vad är plotten här? Att liksom, what do you mean? Att Snoke stöd, att jag skulle göra Snoke bättre. Ja. Liksom, ja men, eller den, det men skulle vara om liksom, Kylo Ren och liksom Rey skulle fight honom? Att liksom inte bara han, Andy Söker sitter och på en tron i en huvud utan liksom att han stiger upp. Yeah. Han tar sin lightsaber, fightsaber och så slåss de yeah. ja, två mot han och kanske de andra fittorna. Och sen så yeah. vinner de därför att du, de är protagonisterna och han är väl inte bra. Yeah. Och sen så kanske du, Kylo Ren fighter därför att han vill, han vill vara the boss. Och Ray fighter därför yeah. att hon tror att nu fighter vi egentligen tillsammans för att besegra ondska. Och sen har de samma konversation yeah. som de hade ändå. Och så går det exakt likadant yeah. ändå. Ja. Men vad, vad skulle specifikt ha blivit bättre där? På vilket sätt skulle den ha kanske varit djupare då? Det att det plötsligt var liksom sådär att ja men nu strider vi sida vid sida. Men fick du, fick du hård cook av hans långa involverade tal? Över att det var han som mindmeldade dem båda? Så att de talade med varann? Mm. För att han hade liksom jokers så kommit på att då skulle exakt gå så här. Och kanske det skulle ja. fuck med Luke Skywalker lite eller någonting. Liksom fick du ja. någonting utav alls liksom, det som hände i det där rummet som ledde upp till att Snoke dog jag menar, den där payoffen var ju att oh, finally you're dead, shut up ja, no, alltså jag tyckte att det, det gav ju den där insikten egentligen att alltså, mm. när de talade om det här att alla i den gamla trilogin i den där mellantrilogin som jag nu inte tror att någon vill prata om uh, så no, jag säger att kan... den är nästan bättre än det här <laughs> Uh -huh. ja, men det fanns so, en story där are... man kunde förstå vad för någon gjorde där okay. mm. I said it tryck av ordning gmail.com skicka dit för guds skull människor, skicka dit det tror jag jag tänkte att alla så att säga, som då är så här force users så talar om det där att de har ha sitt de har sitt vad som liksom, alltså, ska hända. De har kunnat förutse allt det här. Det är ju det enda som den här chasaren, Palpatine talar om i den gamla trilogin. Ja. Mm. Och, och nu liksom så visade det ju sig att det var ju just det var ju exakt samma sak som Snoke mm. satt där och sa liksom att han har, han har manipulerat allt det här. Han har förutsett det här och nu, nu ser han framför sig hur, hur svärde svängs mot liksom, Kylo Renns sanna fiende mm. och nu kommer han då att uh, slå ner den här fienden mm -hmm. och, och, och då visade ju det här ju att alla de här hade, liksom, du hade Snoke du hade Rey, du hade Kylo Ren som mm. alla hade en, en, en skild syn på vad som kommer att hända Rey sa att hon ser konflikten i, i Kylo Ren och att, den kommer att det kommer att göra att hon kan locka honom till att komma till the light side. Ja. Nu ska säga. Medan han ser igen att hon, hon ger efter för sin ilska. Mm. Varpå han ser att han skulle kunna locka henne till sin sida. Ja. Uh, Snoke igen ser att uh, hans Liksom, hans lärjunges sanna fiende slås ner men var och en av de här karaktärerna är ju förblindade av sina egna förväntningar mm -hmm. de ser en framtid som är färgad av deras egna förväntningar Var på mm -hmm. så att säga den här framtiden behöver inte alls vara den som ja. de ser mm -hmm. och, och det där tycker jag att var, det där så jag att var budskapet i den där scenen, det där var som liksom the point av hela det där att, liksom att det, det är alltid du ser bara din egna version av framtiden, ja. vad det sen blir är beroende på så många andra individers agerande ja, men å andra sidan blev det inte ganska klart i första filmen och i princip i event som hände tidigare i de här filmen som, menar, menar, det är ju inte första gången som typ Kylo Ren och Ray har med kuken och insett att Hej, kanske vi är ganska lika du och jag. Men kanske vi vill lite annorlunda ja. saker. Kylo Ren, ja. kanske du inte riktigt kan vara hundra procent så Kanske det finns någonting gott i dig igen. Hej Ray, blir du mm. fit ibland? Okay. Mm. No, men, ja, okej. Ja, men, men det behöver vi inte ens, för liksom, mm. tidigare i filmen, inte var det Kylo Ren mm. som sköt sönder kommandobryggan. Det var ju några Nej. random TIE Fighters som gjorde. Ja, det var det. Och Så, så, så att mm. Leia fick en helt fucking onödig säp. Där hon mm. får sig in i köp. Fuck me. Um, mm. När hon är död nu så who cares. Yay. Det är appropriat. Ja. Men inte gjorde de som liksom så mycket för att hamra in det. Att liksom att. För, men om det satt någon där och liksom var, mm. no way. att liksom Snoke fick sig hårt i arslen med liksom lightsaber. Mm. Ja. Så, jag menar igen att liksom, Då är du förmodligen en, en huvudsaklig Star Wars konsument För du har en extra kromosom Och liksom, du saknar hjärnkapacitet Det liksom, är en film av dumma människor För dumma människor mm. Den mm. är en tekniskt bra film Det finns allting där för att vara en Awesome Star Wars film Men, yeah. men, men plotten är, liksom, den är så simpel Den är så otroligt mm. simpel Och förutsägbar ja och dum, liksom, nej förlåt mm. den är inte dum, den är efterbliven och att det, det finns, det finns som så yeah. mycket här, att liksom, det är just det, man måste gå över liksom två bäckar efter vatten att yeah. det, det som, till exempel hela den här satans grejen nu, med den här liksom flottan och shit för mm. att de håller på att tracka dem och någonting. Och, och liksom ja. tracken finns inne i ett av de här käppen. Och de måste se in. Ja. Och det är jätteroligt ja. för BBA 8 runt. Det här har så alltså mycket ljud. Så att alla som finns där noterar dem. Och man är som. Haha mm. fan i guess. Men mm. skulle det vara varit lika kul. Om det fanns en typ förrädare på någon av de här käppen. Så skulle man kanske kunna sätta ja. någonting av den här krun. Ja. Vem de här resistance människorna är. Förutom mm -hmm. typ Carrie Fisher och liksom Oscar Isaac mm -hmm. och liksom whoever else named character var där den de när de filmade. Um, mm -hmm. Kanske de ska konfrontera den. Kanske vi skulle lära oss någonting om, om den här The yeah. New Order. Det blir mm -hmm. som när en massa nameless cunts slåss med varann. Så blir man igen, man blir väldigt så här yeah. För Den här filmen är ju egentligen bara att. Det finns en massa st st liksom, statister som slås med varandra i bakgrunden. och mm. som spränger saker. Och ibland kommer det att sidja en monster och, ja. och låter ruba, duba dubba. Någonstans i bakgrunden. Mm. Um, och, men annars är det ju liksom samma typ. Åtta karaktärer som skriker in i kameran. Och det är jättebråttom och det är jätteinvolverat. Herregud, spring, spring för nu kommer det någonting eller ja, någonting. Ja. Att, så det är ju som om de vill bygga upp en liksom så här grand rymdopera med liksom en mm -hmm. sån här kosmopolitansk kultur och action och så, då måste de igen, de måste gräva ja. lite djupare och det räcker som inte yeah. att liksom Andy Serkis sitter och liksom är så dum att han inte förstår den sak som han just nu håller på att rära om vilt till liksom mm. de här två lesser jedis yeah. Yeah. Uh, men fine, whatever, mm. att det är som på gott om en mm. Star Wars-film. Mm. Jag, jag, jag gick in och förväntade mig att det kommer väl exakt att vara så här och det var exakt så där och cyka ut och ja, det var ju exakt så där. Hurra! Mm. But... Ja, men det där, får jag fråga en sak, förväntar du dig att uh, karaktären DJ, även om jag inte vet om jag hörde att den någonsin karaktärens namn sades alltså Benicio del Toro. Ja. Äh, kodknäckare. Ja ja, äh, från, Ja. Från stället, kasinot, ja. Ja. ja. Äh, vad det vad helt äh, så för dig liksom, enligt vad du förväntade dig, det att han skulle förråda. Det övriga. No, men jag antog att han skulle vara en stand-in Han Solo-karaktär, att han var en stand-in -han, ja, han, han solo Han Solo eller, eller en sån här Calrissian-karaktär. Ja, no, ja. ja mm. men, men liksom, grejen var att jag tror inte han tänkte förråda dem men han gjorde det därför att no, men det är väl bättre än att bli skjuten. Och så ja. gjorde han det. Och ja. jag hade, jag tänkte som att Nå, vill de göra en uppenbar koppling då så återvänder han väl och för honom, liksom ja. eller flyga i vägen och köper. Men det gjorde han inte. Ja. Så ja. så på sätt och vis liksom det är dumt för de gjorde ingenting med karaktären men på sätt och vis så ger de en väldigt väldigt diskret golfklart för att okej, okay, men ni gjorde inte en complete ripoff i en film mm. som gör en complete ripoff av en complete ripoff av er originalfilm. Men yeah. mm, vad kul cool. cool. mm. att yeah. och jag menar, liksom sure, det är ju som, som så där, Jag sa att Paul Dameron är en jättedum karaktär. Att, yeah. att han absolut ingen funktion. Han var som bara där. Jag vet inte alls vad han är menade att liksom tillföra för känslor och associationer till någon. Mm. Men. Yeah. Um, men så då kan man argumentera att liksom Lara Derns karaktär alltså hold on yeah. så yeah. skulle vara någon sån här motboll till honom den här tysta, koordinerade beräknande så kommer Ja, mm. yeah. uh, men hennes grej var ju som så här att nu ska vi köra framåt i rymden och ingen får fråga en enda fråga och vi ska mm. bara köra framåt och alla blir mer nervösa yeah. för de här vi kommer att dö och man som att yeah. men det är ju här som jag tycker att istället för att det finns någon fucking rymd GPS i något fucking skap in i någon av de här fucking first, mm. first order, new order, whatever yeah. order, nazi referens som yeah. finns där, så skulle det vara så roligt att det har funnits då en, en traitor liksom på någon av de här resistens mm. därför att då skulle det kanske ha sens att den här Holdos-karaktären inte säger någonting åt någon. Mm. Då, de kanske ja. är osäkra på det mm. att någon ska ha sagt att hej, man mm. vet inte vem som lyssnar eller någonting, throw away line egentligen mm. Igen. Ja. som det alltid är de här fansfilmerna mm. men nu är det så ja. bara men din, din satans mega hora, varför säger du inte att alla på köpet att hörni, hörni, nu ska vi låtsas köra framåt, sen ska vi smyga iväg, smyga iväg i och sen så mm. försvinner vi haha varför? Ja. why not att om, ja. du inte, om du inte vill säga att alla får köpet, det är mm. kanske är onödigt. Ja. Men nu kan du väl ja. ändå säga att liksom den här fucking jävla Paul Dameron, för den verkar ju ändå vara ja. någorlunda högt rankad. Jag menar Leia, så ja. verkar ju ändå ofist honom när hon inte slänger ja. in honom med The Force i eller nånting. Så att... Ja. Men hon köper att mm. ja. Jag vet att ni liksom ska vara sitta och håll, tänka att håller. hej, att kanske Holdo då ond eller nånting. Men hon var ju ja. inte, hon, hon var ju snäll sista och igen. Och sen tycker man, så, men vitt om det här planen hela tiden, och men vitt och sätta alla i köp, autopilot in i liksom the first order, liksom laugh all the way to the bank, troll credits, men alltså det, det antyddes ju att i början av filmen så visste de väl inte om exakt hur det de blev förföljda att Det mm. var ju först när någon av de här karaktärerna började kläcka var det, var det, faktiskt, var det rent av Rose-karaktär mm. som, som kläckte den där liksom att ja, kan det vara, kan det vara en sån där sak? Ja. Det, var no det var någon karaktär som plötsligt bara kläckte det. Men varför för, för är det, om de inte visste vad det berodde på mm. så, så skulle de kunna förklara det där att, okay, att det, det finns en att det kan, att det kan vara en, en, någon som är på deras sida ja men Som liksom, som liksom matar dina koordinater. Jo, men det skulle behövas som du sa, en throwaway line. Och det är ja. definitivt liksom, ja, men ett, här ett var ju liksom inte, från in, ja, men Problemet här mm. var ju nu att inte in, att någon inte visste. Problemet här var ju att ja. det var så dumt vad det faktiskt berodde på sist och slutligen. Ja. Att det ska kunna mm. vara mycket bättre, som jag sa. För att liksom, ja. skulle det ha varit frågan om en person som till exempel hade en tracker mm. som pejlar information åt ja. the, the New Order. Så Ja, yeah. så då skulle då skulle man som ha fått någon sån här mänsklig interaktion av det här. Mm. För nu förstår jag yeah. att, liksom att ja ja, att vi, vi måste ha någonting, eller vi måste spränga någonting, vi måste förstöra någonting, mm. för det är jättehäftigt mm. att vi fara ombord på placeholder, the death star um, för mm. det måste man göra i varenda Star Wars film man måste fara in i basen och spränga någonting, right, för det är häftigt it yeah. never gets old, trust me men um, it does, you guys. Som, for, alltså, det är just det här att liksom, när man faktiskt börjar säga som så här punkt för punkt vad som händer i de här filmerna. Mm. Så, börjar man, så då blir man lite som så där, ö, Var en hink när jag börjar må lite illa? Och när man sen börjar kolla att i vilken som ordning sker de här. Då börjar man säga att okej, okay, här så, så är det någon som fartar en annan planet. Här är det någon som träffar någon av de här main lore karaktärerna Här är någon som kommer på att det finns någonting på fienden. Här är någon som får en och spränger det. Här har vi en sista strid med X-Wing och TIE Fighters och någon fucking Imperial Walkers. Så då känner man ju bara när där i hinken. Därför att, oh my god. Som ni gör samma film om och om och om och om och om och om och om och om och om och om och om igen det faktum att det inte verkar vara ens en stor del av biobesökarna som ser det här, som förstår det här, så vittnar ju igenom att folk har ju nog något slags begränsat intellekt. Okej, okay, jag säger mm. men jag säger, jag säger, rent av, liksom, mm. varför ska jag hymla med det? Om du inte har insett det här än, och du har sett typ alla Star Wars-filmer, så är du dum i huvudet. Mm. You, you need men, to men, go men, get men det, it back to school, Jo. <laughs> ja. men, men kan man inte säga att man ser ju också som här filmer för att man förväntar sig att de ska gå enligt ett visst mönster. Ja, men tänk nu någon annan fucking franchise som gör ja. så här. Alltså, Okej, okay, vi säger nu då Lord of the Rings, right? Okay. Ja. Men tänk om varenda fucking Lord of the Rings-film. Nu väljer jag yeah. det är inte alls att för att är bara baserade på en bok och fuck. Okay, jag måste ha något annat mm. exempel. Um, mm. Jag tänkte säga James yes, jag ska Bond. Säga, jag, ska säga, ja, jag tänkte säga Transformers. Men det funkar väl inte heller. Vi nämner aldrig Transformers i den här showen med, om det inte handlar om Lägsaksären eller den suveräna 1986-filmen uh -huh. jag, jag trodde att det här var podcasten Som talade om uh, sådana saker Som kanske andra inte ens vågar Prata om Alla andra talar ju om det Det är så bra, haha, <laughs> robotarna kissar Yay oh, Gud, ja, du påminner mig om det där Det var jättebra Fine, du var? Liksom, När jag no. får som liksom yeah. understreck mycket medbetalt Så då kan jag göra yeah. Whatever you like Uh, ja. jag säger inte att jag är inte är en hora jag bara säger att jag tar mycket betalt vad <gör> no. vittnar du på att säga okej, okay, right so, mm. no, men vi, tar, vi tar nu den andra franske, vi tar James Bond okej? Okay? Right? ja, men den no, baserar man, sig, på, på, sig ju på böcker ja, jag vet, den baserar sig mm. på böcker men den, är, den fungerar ju mm. på samma sätt som Lord of the Rings, varenda ja. James Bond bok mm. eller film är self-contained historia um, ja, no, okej okay. no, mm. men tänk nu då om varenda James Bond-film. Ja. Precis som Casino Royale. Varenda mm -hmm. Bond-film så hände det exakt samma saker. Som i Casino Royale. Med lite annorlunda namn. Och nu som då så sätter du in någon ny karaktär. Och eller shaker upp. Något historia segment lite. Mm. Ja. Nu hatar jag James Bond-filmerna. Men. Jag skulle vad bra film då. Ja, no, men är det nu inte just about det som de, de här filmerna? De går ju alla enligt samma, samma liksom upplägg. Det men liksom det grund, ju grundstrukturen så är ju så Det finns ju så mycket att ta av där. Mm. Det, det är kanske det som gör mig mest fittig med liksom den här Star Wars-grejen. För det ska kunna vara bra. Att de första tre mm. filmerna, de var bra. Att inte var det så mycket fel med dem, inte. Mm. Ja, liksom, de, de lärde ju av samma sak som alla filmer På den tiden lärde av Men annars, de var bra Sen kom de här trä mm. som nu då alla liksom Så fucking Emma luggade att, Vad är det där för tönt där i De var inte bra Men jag kan ändå ja. se tillbaka på dem Okej, okay, men jag förstår De hade en plot, liksom Det fanns liksom en sån här, ett pågående narrativ Som led någonstans Det är inte som bara mm -hmm. det, det är Saker som händer men här, mm. liksom de här nya filmerna är i princip att, det är ju som att man skulle ta liksom sina Star Wars actionfigurer, smälla ihop dem i sandlådan yeah. och skrika med lite annorlunda röster. Och sen försöker man läka typ de här tre första Star Wars-filmerna. För det är ju exakt yeah. det där. Och sen så liksom säger man mm. typ Carrie Fisher och Mark Hamill som de liksom stöttar upp med kryckor och liksom som måste hasa sig ut på scenen och liksom, får jag betala snart? Att, alltså, det, det är liksom en, en gammal utlevd slampa i film som jag tycker att det som det, det finns som ingen skam någonstans att jag tycker mm. att som biobesökare eller som, som kognissör av film mm. jag, så känner jag mig oförrättad för jag tycker som att liksom, filmskaparna anser att jag, jag är liksom så dum jag är som, så mm. simpel att jag inte förstår att de i princip bara liksom matar mig förra veckans hamburgare om och om igen, men de täcker den i så mycket ketchup att jag inte kan smaka ur ruttet kött är. Och sen så trivsar de i priset i liksom en delikatessnivå. att liksom, den här filmen är ju en hype, därför att liksom, de har ett utsökt marketingteam. Du kan liksom kasta en sten utan att träffa någon som är liksom The Last Jedi, bum, bum, bum, bum, bum. Mm. Att liksom, för det, det är ju som fucking så här Disney gör. Alltså allting som Disney släpper ut är liksom högst ever. Och sen tar det tio år och så är det någon som säger, "Här är guys, den här filmen vi såg och som vi var helt höga på knark." Det var ju ganska skit och så kommer få, "Ja, det var ju nog det." Mm. mm. Men, men det, det kan man ju säga, liksom, nu talar vi om de här andra filmerna, de, de övriga trilogierna, som färdiga produkter. Mm. Och med så att säga tidens patina. Eller vad ja, man nu ska säga på sig. Medan det här är ju fortfarande liksom en pågående sak. Så att så att säga inte. Man, man har ju inte sett liksom helheten här ännu. Även om som tycker vad man tycker om de här, de här två filmerna hittills. Ja, no, Och men... inte, för att, inte för att nämna den där mellanstorien här som, som jag inte ens har sett. Mm. Ja, men inte när de så är den heller. För att den handlar om något som ingen bryr sig någonting om. Och det är ju egentligen bara en film för Star Wars-människor för att slåss med Star Wars-människorna. Mm. Men kul om du har sett den. Liksom. Ja, Hur jo, är det är möjligt att, att leva det. med negativa eller. Men, men okej, okay, oh. okay, Nikolaj, liksom, mm. vad är liksom, mm. det allmänt sett som den bästa Star wars filmen? Allmänt sett den, den bästa. Ähm, jag tycker nästan att det är det här. Alltså den, den, den fjärde. Alltså den, den som kom först, längst tillbaka i tiden. Nej. Ja, den gillar jag bäst. Mm. Ja, den gillar du bäst. Men, liksom, yeah. men okej, okay, jag kan svara på min egen fråga. The Empire Strikes Back. Alla är överens om att det är den bästa filmen. Okej. Okay. Ja. Det finns ingenting som Star wars när det blir så att är. över. Och det är liksom den som alltid tas upp som det här vattenmärket för att mm. hej, det här är liksom, this is the best, jo. Och hur bra yeah. som folk tycker att någon ny Star Wars-film är och Star Wars-fans tycker att allting är bra, sista slutligen. De bara tycker mm. att den är mindre bra än liksom The Empire Strikes Back. No, men den här så är väl tanken att vara den nya tidens The Empire Strikes Back. Mm. Ja, med, med dess. ja, med dess placering, ja. Mm. No, sätt de här sida vid sida. Och kommer nu ihåg att liksom yeah. The Empire Strikes Back så har yeah. den nu den här. 20 38 år gammal den är 38 år gammal um, ja, så är det väl mm. Ja. är dem sida vid sida mm -hmm. och och äh, alltså den, den är den, den lyckas ändå vara så mycket bättre än den här som kom nu mm. ja Uh, och, och, och, det, det är liksom det är skam för att de har haft så mycket å på sig att få den här formulan rätt och det är just det, du kan inte bara liksom paradära runt den här liksom originalkasten sätta på dem liksom mm. lite liksom urringat och liksom nylonstrumpbyxor och de dansar runt på scen och vänta sig att någonting bra ska komma av det och sen så du liksom den mm. lösaste luddigaste historien du hittar om liksom The Force och Jedis och Evil och whatever the fuck och tror yeah. att man har visat att det ska gå. Att Problemet med det här är att det finns som ingen kärle längre. Det känns som att bara någon som ska göra en Star Wars-film för vi ser mest Star Wars-shit på. Ja. Det är ju klart det är ju, det är ju ett imperium, det här. Star jo, jo. Wars. Alltså det, det finns ju in, liksom inga. Det, det finns inga. Det, liksom, bara vad gäller läksaker. Det finns så mycket yeah. läksaker i världen. Star Wars är den största läksaksfranchisen som finns i världen. Mm. Det finns ingenting ja. som är så röv det. Det är sjukt! Att, jag men, det, det, det, liksom, det för, men problemet är ju som att vi som publik så kräver ingenting mm. idag. Vi är, absolut, vi, har ingen, vi är inte minsta kritiska. Vi propagerar mm. den här kulturen och de här stora studierna. Bara kastar på sig en massa shit. Och liksom det är det som yeah. jag, jag bär på. Jag bär på mina bara knän. Att snälla. Snälla någon. Att liksom, om du har sett en av de här nya filmerna. Och du är inte mm -hmm. helt övertygad. I ditt katthjärta. Om att det här är det bästa, det bästa. Som någonsin har bästats ut. Så gå inte och se nästa. Om du inte faktiskt som jag. Får betalt för att liksom göra sån här shit. Att liksom. Alltså, igen, alltså jag mår illa alltså jag, jag är som jag är, arg, jag är som upprörd jag måste ha säga den här skiten. Riktigt fucking trigger Att jag jag liksom, jag skulle rekommendera att den fucking så att han hamster som håller på att dö av vitt och liksom leukemi. Att liksom, fast det ska vara det enda som ska få den här stackars hamsten att glömma, den är fruktansvärda smärtor och kommer att fucking avlida vilken minut som helst. Så ska jag ändå säga att snälla hamstern, you're better off. liksom Låt det vara. Det är, liksom, det, det är liksom det finaste jag kan säga om Star Wars The Last Jedi. Fuck me, force joke, satan, hela den moderna biobesökande publiken. I, I can't even fuck me. Så tycker jag. Trigger warning att gmail.com. Fyra av fem körnor. Ja. <laughs> ah. Det är ju inte så svårt att säga vem som är liksom the Light and the Dark Side i den här platån. Spoiler och spoiler vad ni. Spoiler, spoiler, ba, Spoiler, spoiler, ba, ba, <sniffs> är det slut.